Hallå, ja? Är det någon som är kvar? Jag. Är du kvar då, Daniel? Ja. Jag kom tillbaka precis. Samla i magen och kaffe i både kroppen och koppen. Är det åter dags att smörja era öron med våra ljuva stämmor? Idag är det torsdag och datumet är 11 februari. Nu kör vi! Kristoffer! man. Har du haft en vecka? Ja, men så han precis som vanligt. Eh, och en hel del jobb har det varit den här veckan, precis som vanligt. Men jag har även kollat en del på film. För eftersom jag brukar tipsa om filmer här i podden så uh, ser jag minst en film i veckan med just det i bakhuvudet när jag kollar. Och den här veckan så försökte jag hitta någonting lite udda som jag skulle kunna tipsa om. Och man måste säga att det gick så där. <laughs> uh, en av de här filmerna som jag kollar, på den heter The Fountain och gjord av Darren Aronofsky. Som bland annat har gett oss Black Swan och uh, Requiem for a Dream. Det är bra, bra filmer. filmer. Eh, hur som helst, eh, den här var så pretentiös och jobbig så jag ville typ ta, kasta saker på tvn. Jag orkade inte se klart smörjan. Så eh, jag letade vidare eh, och hittade en annan film som jag tänkte att ja men det här låter ju spännande. Det här skulle kunna vara någonting. Eh, den filmen hette As Above, So Below. Och. Det var ett riktigt låg vattenmärke i det också. Den var så händelselös och så dåligt spelad att jag stängde av den efter 20 minuter och var förbannad över att jag hade förlorat 20 minuter av mitt liv. 20 minuter som jag hade kunnat använda till något konstruktivt som att sitta och dra ut mina egna tårnaglar. Eller något. Så en allmän varning är att det finns mycket skitfilm där ute som man bör passa sig för. Det här är två exempel på det. Men till slut så hittade jag i alla fall en riktigt bra film som jag tänker tipsa om nu eh, under inspelningen. Men det, vi har ju gjort så för att vi har liksom inte bara tipsat om filmer man ska se utan vi har ju tipsat om filmer man ska undvika också. Så att det här, du kunde ju faktiskt använda någon av dem också. Det hade ju kunnat, det hade ju kunnat vara hur bra som helst. Jag läste ju om båda filmerna och tyckte att ja, det, här, det här låter ju bra liksom, men nej. nej? Så okay. att eh, jag, jag har tagit på mig att offra mig själv för att alla andra ska slippa. Vi är så tacksamma för din uppgåfning. <laughs> ja, vi, kommer vi, kommer vi kommer alla erbjuda oss att druta ut dina tårnåglar åt dig. <laughs> det är seriöst skit det här. Visst är det. du spätts Daniel? Har du haft en vecka? Ja, jag råkar faktiskt det. Uh, förutom att jobba och träna och sova så har det faktiskt hänt en del roligt för det första så har det varit fetisdagen eller fetisdagen som det egentligen heter men vi på Västkusten kallar det fetisdagen men mer om det tänkte jag prata om senare eh, sen under veckan så har jag haft en batalj med en militant feminist eh, på Twitter om alla ställen också det slutade med att de var två mot mig och det spelar ingen roll vad jag sa eller hur jag uttryckte mig så hade jag bara fel. Så jag la ner den konversationen. Jag slåss nämligen inte mot så att Men det var kul så länge det var. Det är lätt att reta upp sådana har jag märkt. Ja, det är det. Fredrik, ja. har du bataljerat med militanta feminister denna vecka? Inte denna veckan. Nej. Jag har inte gjort, men jag har haft en vecka. Mm. Både glädje och sorg, får jag säga. Har din hamster dött? Nej, jag har ingen hamster. Okej, okay, det var det som var sorg ändå. Ja. Du har ingen hamster. Nej, hade jag haft den så hade, hade den, dött? den hade legat på grillen. Ja, den hade dött. Ja. Se. I söndags så skulle jag hämta ut min nya telefon. Ja. Det gick inte så bra du inte? Eh, jag trodde han skojar först i butiken där. Det var ju en månad sedan jag beställde den. Eh, den hade inte kommit. Har du inte gjort? Det, ja. eh, den har utgått ur sortimentet sa de. Och då tyckte jag, ja, först så tyckte de. Först trodde jag att han skojar med den jag sa det. Jag skrattade. Haha, <laughs> sluta skoja nu. Du vet ju om att jag har väntat och jag har varit inne här i, för två veckor sedan och frågat att allt var, gick rätt till och att den kommer. Och Du sa att den skulle göra det så. Lägg av släng fram den jävla telefonen nu så jag kan åka härifrån. <kör> Nej, men det är faktiskt sant. Den har inte kommit. Den har utgått. Vad fan säger du? Hur kan den utgå i sortimentet? Och det är ju den färgen då som har utgått som jag ville ha. Den ljusgrå, vit framsida. Nej, det den rosa då? Nej, men det finns bara rosa och guld att välja mellan just nu. Men alltså, är det bara hos din... Det vet... Ja, troligtvis är det väl tre då. ja. Uh, som har lagt ner den så nu fanns det rås och guld så jag fick ju ta en guld så du sa det till honom att det här tänker jag ta upp i min podd vad hey. oh, jävlar <laughs> <laughs> nej då, men uh, besvikelsen var ju jävligt stor och Maria stod ju bredvid mig hon var ju rädd att jag skulle explodera där inne vilket jag inte begriper för jag är inte sån uh, som nej. exploderar uh, möjligtvis att jag knyter näven i uh, byxfickan och uh, <laughs> ja är <bli> jävligt <laughs> bitter du, du, du är väldigt svensk Ja, jag kan bli jävligt tyken Kan jag bli Faktiskt Det känner jag igen ja, så Eftersom jag är likadan jag, jag kan smyga in såna där tykna kommentarer då, Liksom att ja, ja, Det är ju inte konstigt Ni har ju bara haft en månad på er Och såna där ja. grejer då. Jag tyckte mm. de kunde ringt eller mejlat De har ju både telefonnummer och mailadress, Så kunde sagt då Du kan väl komma in så får du välja en ny färg Eller ja. något sånt här då eller så kunde de ringt, för telefonen måste de ju ha på ett sånt ställe. Ja, man tycker det. Och mm. de har ju mitt nummer också. har ja, inte alla har utgått i sortimentet. De kanske ja. ska sluta med telefonen helt och hållet ja. på tre. Ja, fan. Så det var ju en grym besvikelse. Ja. Ehh, för det första var ju det en timma för tidigt. Vi trodde de öppnade klockan tio, men de öppnade inte förrän elva. Så det börjar ju inte så där jävla bra heller. Men jag fick åka hem två till tre arbetsdagar, sa de. Så skulle jag komma på posten till närmsta ut, utlämningsställe då. Mm. Och, jag är ju positiv om jag tänkte den kommer ju på tisdag. Jag kan inte ha mer otur, men det hade jag ju den kommer ju i, <laughs> igår kommer ju telefonjäveln äntligen. Och då var ju allt förlåtet och jag var glad igen. Så mm. ja, min vecka. Det, det, det... Vi är glada att höra att jag har löst så att du har lugnat nu när vi ska spela in. Ja. Så nu, ja. nu, nu ingår du i familje, äpplefamiljen du också har helt ja, så nu nu, då. nu är jag helt äpple. Ja. Och du är helt såld också. Förstår. Ja, men det, det har ju varit hela tiden i princip. Ja, jo det vet vi. Men jag får ändå säga att alltså, Samsung och alla de andra shit det spyr jag på. Men just Nexus tycker jag är förbannat bra. Ja, där, där håller jag med dig. Jag rena haft... Det rena ja. Android-systemet. är Det grymt är det helt enkelt. Jag har, alltså, jag har haft både den ena och den andra vad heter det? Android-telefonen. Och förutom min första HTC med... Vad var det? En HTC... Wildfire utan S. Nej, ännu tidigare. <här> Åh, Legend fan. hette den, den med hakan. Ja, ja, ja. Mm. Och Det var då... HTC gjorde snyggast system utav alla eh, ja, på Android. Precis. Ja, Förutom den så är det bara Nexusen som jag varit nöjd med. Ja. Men den var jag faktiskt riktigt nöjd med också. Ja. Samsung tycker det är fult. Det, hårdvaran är väl säkerligen jävligt bra. Eh, men jag tycker själva eh, ui där jag tycker det ser för jävligt ut. Ja, nej, jag gillar inte Samsungs eh, utseende. Sätt de har lagt upp det på helga. men Sen att men. de stoppar in massa skit också. Som inte har med sakerna göra. Och folk säger att man är låst till Apple. Samsungägarna kan ju suga sig torra. <laughs> det här borde egentligen varit in i vår teknikavdelning. Ja, men det var min vecka i alla fall. Ja. Då gör vi så att vi går vidare och tar veckans ämnen. Ja. Vi ska prata mer teknik alldeles strax. Och då tänkte jag raljera lite om ävennot och fullgoda alternativ till det. Ja. Under rubriken Film TV musik så ska vi pr prata lite Walking Dead. Och som Kristoffer redan har nämnt, då ska han lämna veckans filmtips. Och då är det, ska vi se. nu ska vi se vad det står. Press. Pre-destination. Pre-destination är ja, jag som inte kan läsa. Dyslektiker som är. Eh, sen Bra jobbat. Är det lite mer X-Files? Eh, och under ämnet mat har vi då den fantastiska rubriken: super -semla. Så ser det ut idag. Så att eh, vi kör väl på och går över till teknik. Jag skrev i veckan en artikel på min blogg artfors.se om Evenot. Eh, tanken med den eh, artikeln från början det var att jag skulle berätta lite om hur jag gjort när jag gått över från Evenot till eh, Apples anteckningar och så vidare. Men den där texten den vill inte bli skriven på det sättet utan den ville mer skriva sig själv som en... Eh, ja, vad ska man förklara det? Om hur jag ser på Ävenots närmsta framtid. Med tanke på vad jag har läst och så vidare den senaste tiden. Så att det blev en helt annan text än vad jag hade tänkt från början. Det var inte alls någonting om Apples anteckningar överhuvudtaget egentligen. Kanske en liten del i slutet. Men det blev mer en... en, en ...prediktion på vad jag tror... ...att evenot kommer vara om cirka ett år... ...och vad som håller på att hända där just nu. Mm. Eh, som sagt, vad, vill man veta mer om det... ...så går man in på artfors.se... ...så ligger artikeln där. Så att nu tänkte jag... ...att jag skulle tipsa om några... goda alternativ till evenot. Eh, ...här istället. Eh, och då tänkte jag faktiskt börja... ...med den... ...största av dem alla efter evenot ...och det är faktiskt Microsofts... ...program OneNote... Man kan väl säga att OneNote är väldigt lik Evernote både i upplägg och hur man använder det helt och hållet så att är det någon som inte vill ha Evernote längre så är OneNote ett fullgott alternativ. Och det är Microsoft som gör OneNote och den finns till förutom då eh, Windows så finns den ju till Mac och den finns till Android. Och det finns en webbversion och det finns en iOS-version och en Windows Mobile-version. En sak jag ska tillägga i, som jag glömde här i början var att de anteckningsprogram jag tar upp nu. Det är de som finns till datorer först och främst och även då andra och telefoner. Så att rena telefonanteckningsprogram har jag inte ens brytt mig om utan det är nu program som finns till... De stora plattformarna. Eh, OneNote som sagt var. Eh, sen har vi då Apples anteckningar. Eh, och Apples anteckningar. Då menar jag faktiskt. Den nya versionen som kommer nu i. 9.3. I troligtvis i mars. Den som finns i den betaversion som finns nu. Anledningen till att jag. Säger just den. Det är ju det att det finns. Som jag sagt tidigare då. Stöd för lösenhållsskydd. Eh, I anteckningarna så att du kan lösungsskydda anteckningar var för sig sen i den nya beta 3 som kom igår visade det sig att det finns importfunktion från kan någon gissa var? ja precis du kan importera ifrån Evenote om det finns i OneNote, det vet jag inte. För jag har inte använt OneNote sedan 2012 eller något sånt där. Så men det finns det säkert. Jag har satt här ett annat program i, inom parentes. Och det är Google Keep. Jag ser inte det som ett fullgott alternativ. Det har inte de funktioner med att kunna importera PDF-filer och andra filer i som både Apples anteckningar och OneNote och Evernote kan. Go Google Keep man kan väl säga att det, det, det är anteckningsblock helt enkelt. Ja, lite mer typ <kört> eh, jag, hade, jag ser det mer som en postitlapp kan man säga. Ja, precis. Eh, och de andra är ju mer eh, eh, vad ska man säga v vad är det kallas? Men rena anteckningar alltså du kan ju redigera anteckningar på ett helt annat sätt där. Ja, men du kan även som du säger importera pdf-filer och dokument alltså en dokumenthanterare ja det kan man ju kalla det du kan alltså förvara, spara och söka dina dokument ja. och dina anteckningar på ett helt annat sätt än det kan du säkerligen i Google Keep med tanke på Googles sökalgoritmer. Som har, så att sökfunktionen i Google Keep är nog bäst i vill, den Aha. bästa utav de alla där så sätt. Men som sagt var just det där att du har i Google Keep du har de ser ut som, <kör> som små postillappar med de här olika färgerna och ja, så vidare och man kan lägga ah, yeah. till dem Så att därför vill jag liksom Ja, jag lägger det som en liten heads up istället för ett fullgott alternativ. Ja. Men som sagt då, för att sammanfatta. Fullgott alternativ till Evernote är egentligen två stycken. Och det är OneNote och Apples anteckningar. Så att jag kommer lägga länk till dessa. Även Google Keep kommer jag lägga länk till i show shownoten senare. Någon som har något att tillägga? Eh, nej jag, kör, jag har ju kört med Google Keep också mm. eh, Som sagt Tycker det funkar till, Som ett anteckningsblock post lappar funkar ju jävligt bra eh, Jag har inte Evernote har jag aldrig förstått mig på eh, Jag har all, inte någon fun, alltså för, för gemene man tror jag För vanliga svensson som bara ska skriva en en inköpslista till närmsta ICA så, så, så funkar ju Google Keep hur bra som helst. Oh ja då är det ju alldeles supermätt. Mm. Men eh, Evernote och de här andra, det är mer för kontorsrot tror jag. Nej, det är väl ja, borde jag, alltså Evenote, eller om om vi ska säga Evernote typen av anteckningshanterare får jag väl säga kalla det. Mm. Det är ju det att där kan du importera andra typer av dokument. Du kan importera bilder, du kan importera ljudfiler, du kan importera eh, office-dokument. PDF-filer mm. kanske jag redan sa. Ja, det är det som jag tycker är lite, lite kul att ifrågasätta då. Eh, som Alltså, vad ska du med dig till? Bilden, den har du ju i, i fotoalbumet i telefonen. Mm, ja, men, ja, <kör> och ljudfilen har du i musikappen eller i appen när du spelar in den. Och lite sånt här. Så jag förstår inte riktigt behovet för, för, för Evernote och sådana här. Då ska jag förklara. Tack. Tänk nu att du har varit på vi kan inte ta Elgiganten för de mejlar dina kvitton. Vi har, du har varit på Nettotnät net kan vi... Nej, du ser varit... på on. CD on naturligtvis. Ja, men <laughs> och Lycka eh... till med det. <laughs> ja, det, ja, det här vet jag nämligen, det här vet du, du får en du får en när du har du på sidan. Det, det det kan vi garantera. Det får du i alla fall. Aha. Eller hur Kristoffer? Kristoffer? Ett, ja. ett kvitto får du i alla fall. Sen om det är på produkten du har köpt eller ja, inte det. Men, men ett kvitto får du. Om man, om man har tur så får man, får man kvitto från cd också. Ja. Det här kvittot vill du spara. Ja. Uh, i, dag, I dagens läge så behöver du faktiskt inte spara den här papperskopien längre. Och ta en bild på det kvittot. är ett fullgott alternativ till att spara ett kvitto idag. Mm. Helt lagligt. Kommer du med en bild på ett kvitto så gäller det precis som vilket kvitto som helst. Om okay. du har någonting. Ja. Du tar en bild på ditt kvitto. Eller ja. scannar in det. Vad ska du göra av det? Printa ut och sätta in i pärmen. <hör> <hör> Gör inte alla det. <hör> Jag tror att Daniel jag tyckte det var fel. svar. Ja. Nej, How, jag måste. <laughs> How about no? <laughs> uh, nej, då gör du så här att du skapar en anteckning i Evenote, OneNote eller Apple-anteckningar med det här kvittot som du lägger där. Ja. Och när du ska gå byta din produkt så räcker det att du visar upp det här kvittot som ligger i din anteckning. Ja, eller i fotoalbumet då. Ja, ja men i fotoalbumet försvinner det ju som ett Du kanske har gjort en scanning av ett ocr skanning alltså du skannar in texten bara. Är du med? Ja, ta ett foto på texten. Eller? Nej, inte foto. Utan skannat in så att du kan redigera bokstäverna. OCR. Ja. Aldrig talas om. Ja. Jo, jo, jo, jo. Ja, det kan det ju vara också. Du har gjort en pdf-fil av det. Men ska den. du redigera OCR-numren? Ja, herregud. Så att du får du får redigera datumet så att det alltid är aktuellt. <laughs> <laughs> Fy fan. Det. <laughs> det aldrig en bra idé att jag tycker det låter lite nördigt <skratt> ja. jag, alltså, förstår, jag förstår alltså, ja. Eh, ja, jag ser inget för mig, för, för egen del så har jag inget behov av en sån här eh, Evernote jag tyckte den var jävligt krånglig när vi satt med det och alltså försökte med det Ja, den är ju stor, <skratt> det, det är ju mycket alltså, ja. det finns ju mer än vad man behöver om man bara behöver anteckna alltså det är ett stort du har ju som sagt många funktioner ja, som... Precis. Aj, som du kanske inte är i behov av som privatperson Nej. men som sagt som dokumenthanterare eller dokumentportfölj eller arkivskåp ja. kan... det är väl egentligen det som ett arkivskåp du arkiverar dina jag har hade ska jag, jag har fortfarande alla mina eh, vad heter det Lönespesar Som jag får Går direkt ifrån mejlen uh, Har jag lagt ett uh, If this then that filter Så att alla de går in i en speciell mapp i Ebeneut Ja det, det, <coughs> Jag får ju en mejl då ja. Utav min arbetsgivare Med Min lönespes ja. Och den kopierar vi bara Och klistrar in i en mapp I iCloud Mm. Ja, men det, det är som sagt, då, då skulle du kunna använda någon av dessa istället att göra det. Eh, jag ska ha en extra app då för att göra det. Nej, för Det, det ska ju appa, vet du. Ja, ja, mycket appa blir det ju. <skratt> <skratt> men du kanske vill lösenhållsskydda just den anteckningen för så att inte Maria ser hur mycket pengar du får varje månad egentligen. <skratt> lycka till med den <skratt> och du har full tillgång till kontot ja, ja, ja vi har gemensamt ja. <skratt> eh, nej men alltså ja Ja, ja, ja absolut, ja, du förstår poängen med det eller? Ja, ja ja visst, ja. jag förstår att det finns ett behov mm. eh, kanske ja, du har väl, har väl det behovet i alla fall jag ja. Ja. uppfattade det som att du tyckte det var rätt jobbigt att uh, behöva byta till något annat än även uh, det var ju det, att det var inte jobbigt det är ju det som är hela poängen nej, med men det. Men du trodde att det skulle bli jobbigt? Jag trodde det skulle bli jobbigt, med. men som sagt, nej, det var det inte. Det gick lätt och det gick snabbt. Och Idag sitter jag, jag har självklart mitt evenot kvar än så länge, men just nu så sitter jag och full, fulltestar Apples anteckningar. Mm. Ser om det är ett fullgott alternativ för min del? Ja, det, det, det skulle jag vilja ha ett alternativ då, som du säger, scanna in. Mm. Ehm, faktiskt. Ja, men det... det går ju till Evernote. Ja, i Evernote, ja, men i Apples anteckningar. Det går nog där också. Jag har, har, de... det faktiskt, jag har inte provat ännu. Har det de en scanningsfunktion nu? Det vet jag inte, för jag har inte provat det än. Nej, ja, jag tror inte det. Men eh, annars så tycker jag nästa vecka att du tipsar om bra scann-appar. Scan Varför gör inte du det? För att... <laughs> jag dissar. Jag är ju med bara för att... Och, du, ja, Jag ska men, vara du, motparten. Du, du, du ska ju skriva, Bra skrivare för att du kan skriva ut den här kvitton också och skicka in dem i pärmen. Ja. Jag tror inte Nej. det går. Och... Ingen skärning i, i anteckningar i iPhone. Nej, Nej nu, nu får du uh, faktiskt... Det är inget sätt att importera bilder från uh, vad heter det? heller. Jo. Utan det, kan du göra det? Mm. Nu är det ju så att jag kör ju beta 3-versionen på 9.3. Det finns ja. lite fler funktioner i den. Ja. ja, för som det är nu så finns det nästan ingenting. Jo, jo, och det sa jag redan från början att jag pratar om 9.3-versionen ja. som kommer och komma någon gång i mars. Det, det, det, jo, Kristoffer, eh, ja. eh, jag kan ta foto i appen, jag kan importera, jag kan även eh, skriva på skärmen. Mm. Och, till exempel om jag tar en detaljbild av en ritning i anteckningar så kan jag skriva eh, lägga till med en, antingen en penna och en uh, skärmpenna eller med ja. fingret i anteckningar. Ska jag? Nej ja, men mycket? han är bara så här vi ska jag helt, grej jag kan ändra i min. Sitter du det på en fyra eller? <laughs> ja, nej tre Nä, Han sitter Nä, på en sån äh, där får äh, 6 men jag, jag har inget <laughs> sånt där sexit S. Nu går det ingen vidare heller igen. Jag gillar inte det. Um, tycker, tycker inte om när det inte går någon vidare. Nu har vi haft ett fruktansvärt bra snack här. Det här gör vi ja. inte om kan jag säga. Oh vi, vi kör på och så ser vi vad som... Vad som händer och fötter. Ja precis. Han har ju sin han får ringa upp dig på telefon eller något. Ja men hur ska vi få med honom? Ja det går väl det också. Hans ljud, ljudfil spelas in hela tiden. Ja precis. Men Kristoffer, om du hör detta så hör inte vi dig. Nej, precis. Jag har ju ett av de viktigaste dokumenten, finns ju faktiskt här i min anteckningar Och det är ju två dagars dunderglugg. Vad då, två dagars dunderglugg? Ja, du har väl smakat på gluggen? Ja! Ja, receptet på den gluggen. Ja! Lusningsskydd. Självklart! <laughs> ja, det är bra. Ja, Kristoffer, kör du ditt filmtips då? <laughs> Nej, men mycket intressant det tycker jag med just uh, anteckningsapparna uh, där. Uh, jag är ju så jävla glad, för jag har ju jag har varit lite dubbel här nu. Mm. Mm. jag har ju kört på macken då lite anteckningar och, och så där, och så har jag bytt till min och så har jag haft Nexusen och så har kört i Keep där och så alltså det blir så jävla hoppet nu har jag fört över mina goda anteckningar då ja. eh, till eh, till Apples anteckningar jag tycker det är bra ja nej men alltså den är den är bra jag tror bara att den, alltså den kommer ju bli mycket bättre också. Redan mycket bättre. Jag har ju testat att ta, som jag sa, på ritning och grejer på jobbet. Och... Men ja, det var ju trevligt att prata om det. Vi fick lite tekniska problem här. Så att om det låter lite konstigt nu så struntar ja, det. Är det, bara det. Jag vi har i alla fall pratat färdigt om teknik. Så vi går över på film, tv och musik. Ja. Ska du ta och dra ditt filmtips? Det kan vi göra. Eh, har jag sett fram emot. Eh, veckans filmtips är alltså filmen Predestination. Eh, som jag har sagt tidigare så uppskattar jag ju filmer som är annorlunda och vågar tänja på gränserna. Och Predestination det är en sådan film. Pitchen är ungefär följande tidsresande agent reser tillbaka i tiden för att värva sig själv till att stoppa en terrorist som spränger halva New York år 1975. Men nej, det här är inte en actionrulle med showclone Van Damme i huvudrollen. Fan, är... det trodde jag. <laughs> det här är en film som är mycket mer än någonting som Van Damme någonsin varit inblandad i. Det är en film som har nästan allt. Här finns action, här finns spänning, här finns drama. Dock ingen Rambo, Fredrik. Nej, det är ju skit. Ja. Nej då. Säger det är en film som verkligen, verkligen har allt. Eh, hur som har vi. Eh, jag har alltid fascinerats av tidsparadoxer Senast i Christopher Nolans film Interstellar. Och Predestination är filmen som driver hela den här tidsparadoxen. Konceptet då till sin spets. Filmen är skickligt uppbyggd så att eh, vi hela tiden är aktiva i vårt sökande efter svar. Efter ett drama <coughs> förlåt, dramatiskt och kryptiskt anslag i film så är filmens första halva huvudsakligen dialogdriven. Den namnlösa huvudpersonen som spelas av Ethan Hawke skickas till en bar 1975 där han möter en annan yngre namnlös karaktär spelad av Sarah Snook. I samtalet mellan dem så nystas den yngre personens livshistoria upp. Och det är ett liv som saknar motstycke. Samtalet eh, utgör hela den första halvan av filmen. Eh, och under den här tiden så kan det vara lite svårt att få grepp om filmen och förstå vart vi är på väg. Men det gör inte så mycket för eh, berättelsen håller oss alerta och koncentrerade. Hela tiden så söker man efter olika kopplingar som håller samman berättelsen. Så man får inte sitta och slöa till för då kan det hända att man missar någon viktig pusselbit som man behöver senare. Att filmen sedan utspelar sig på olika tidsplan närmare bestämt 1945, 1963, 1975 och 1985 gör att handlingen blir ännu mer intressant och man förstår någonstans att alla de här årtalen hänger samman på något sätt. Storyn är snyggt konstruerad. Det blir så att när man tycker att man börjar få grepp om filmen och handlingen så kastas det in nya frågetecken och intrigen fördjupas ännu mer. Om filmens första halva så att säga, är lugn och dialogdriven så är den andra halvan mer fartfylld och händelsedriven. När första halvan av filmen ger oss en bakgrund, en solid grund att stå på, så är andra, halv andra halvan av filmen en regelrätt uppvisning i mindfucking. Precis som i alla andra filmer som leker med tidsparadoxer så träffar ju hu protagonisten, huvudpersonen på sig själv, i det förflutna eller framtiden? Det hör liksom till genren att det ska vara så. I Predestination så vävs ett nät av möten och paradoxer. Tillsammans med de oklarheter som råder rörande karaktärernas förhållande till varandra så är det först i filmens slutscen som vi får hela bilden klar för oss. Och det är ett slut som är värt att vänta på. Jag kan inte avslöja så mycket mer än så om handlingen eftersom filmens största styrka är ovissheten som driver handlingen framåt. Så om jag säger mer så finns det risk att jag spoilar filmen. Den här filmen Predestination är inte, här är inte första gången som regissörerna och bröderna Michael och Peter Spearing jobbar tillsammans med Ethan Hawke. De har tidigare gjort vampyrrullen Daybreakers tillsammans. Det är en film som inte alls når upp i samma klass som Predestination. Storyn i Predestination den är som sagt bra, men det är faktiskt skådespelarinsatserna som får filmen att sticka ut. Och inte bara bli en film i högen av andra tidsparadoxfilmer. Ethan Hawke han passar utmärkt i rollen som agenten. Och allra mest när han då agerar som bartender i, under filmens första halva. Hawke han kan säga så mycket med bara en knyck på nacken och ett snett leende. Han förmedlar så oerhört mycket känsla utan att egentligen göra någonting. Han är en skådespelare som får yrket att se lätt ut. Trots eh, Hawks starka insats så är det Sarah Snook som skiner klarast. Komplexiteten i hennes karaktär ställer sällan skådade krav på hennes rollprestation. Eh, och sedan vilket rister hon uttrycker. Helt fantastiskt. Eh, och bara Sarah Snooks prestation i sig är mindfuck så att det räcker. Utöver Hawk och Snook så finns det inte direkt några andra kända skådespelare i filmen. Även om man kanske känner igen ett och annat ansikte. Men det gör inte så mycket för det är inte namnkunnighet som säljer den här filmen. Det är huvudrasinnehavarna och story. Miljöerna och tidsandan i filmen återges på ett övertygande och trovärdigt sätt. Även om en del detaljer är lite överdrivna i tillbakablickarna. Men det är säkert helt medvetet gjort för att förstärka känslan av att vi lyssnar till en person som berättar om tidigare upplevelser. Rätt visuellt så är filmen välsmakande för ögonen. Och Bröderna Sparing har gjort mycket med en liten budget. Filmen eh, lyfter en hel del intressanta frågor om tiden, den fria viljan, samhällets påverkan på individen, identitet, kön och mycket mer. Och den gör det effektivt på 97 minuter. Och 97 minuter, det är ingen lång lång film. I den här filmen så finns det inte en enda onödig scen. Varje replik räknas och ingenting känns överflödigt. Det öppna slutet ger oss även möjlighet att fortsätta filmen på egen hand i våra huvuden. Och Predestination lämnar en hel del kvar att tänka på. Man kan se den här på Viaplay eller köpa den i valfri webbshop. Till exempel Discop där den kostar 99 svenska riksdaler. Jag är övertygad om att den även finns på cd Com, men handlar man därifrån så gör man det på egen risk. <skratt> det var dagens känga till cd-on där också. Ja. Att... Och, får, och får man då ett kvitto så kan man använda Evernote och scanna in det. Tada! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Precis. Ja. Ja, nej men det är faktiskt en riktigt, riktigt bra film. Jag rekommenderar att se den. Den har jag faktiskt inte sett så jag kan inte säga så mycket mer om den eh, än vad du själv gjorde. Eh. Ja, jag letade efter något som var lite annorlunda och, udda, och det här stämmer jag nog in på det. Det är ju ingen stor film, den gick aldrig på bio i Sverige eller något sånt. Eh, den raka vägen till DVD-hyllorna. Mm. Mm -hmm. Det måste inte nödvändigtvis vara dåligt utan tvärtom i det här fallet är det, är det faktiskt förbannat bra. Så ta en titt om ni har tråkigt någon då. Aj, ja, jag med. tror Rambo 4 ja. gick direkt i DVD-erna med. Ja, som sagt, det behöver inte vara dåligt för det. Det är ju samma sak som den här gamla goa The Barbarians- med de här två tvillingarna och så. Jag kan... Den gick nog inte heller på bion. Men jävlig bra film. he och de här, vet du, det är riktiga rullare. Nu kommer du med kvalitetsfilm. Ja, Conan Barbaren och... Ja, precis. Ja, det är grejer det. filmtips från AD. Ska jag är om att alla Sylvester Stallone-filmer har gått på bio i alla fall. Ja, men jag b tror att jag ska... Både Rocky och Rambo, hela, hela grejen. Är. Ja, men jag undrar om jag ska köra också. Ett sånt filmtips, det går ju lite fortare än Kristoffers och det är ju bara actionfilmer. Riktiga Kör. filmer alltså. Ja, men du har ju bara fyra Rambo att köra. Ja, men det finns ju Rocky och det finns, ja, det finns ju ja, många hjältar. Ja, ja, ja, du tänkte så. Ja, ja Det går ju. Det går ju, det går ju. Eh, men nu går vi vidare, ja. tycker jag. Eh, Walking Dead har jag pratat om. Inte en gång, inte två gånger, utan många gånger. Så nu tänkte jag göra det ännu en gång. På söndag den 14 februari. Allas vårat hjärtans dag, eller vad heter det? Ja. Kärleken, skit samma. Jag firar inte som skit i alla fall. I vilket fall, då är det åter dags att få eh, ge sig bekantskap med fortsättningen på säsong 6 av The Walking Dead. Och som sagt var, eh, i Sverige så finns det ingen eh, känd tjänst som sänder det här tillräckligt snabbt. Så att eh, du får helt enkelt fråga en kompis om du kan få låna. Och eh, oftast så brukar den här kompisen ha tillgång till The Walking Dead med eller utan text både redan på måndag alternativt tisdag i nästa vecka så att ni kan vissa vad jag kommer att sitta på måndag tisdag, jag är pepp jag vill se vidare på min The Walking Dead, favoritserien av dem allihopa yes mm. ja. ha lite äh, att se kapta, tror jag vad sa du? Jag har nog lite att se kap när det kommer till The Walking Dead. Jag har inte följt den serien ja. men jag har läst att den ska vara himla bra. Så att uh, den ligger i att se-listan för framtiden. Den ska inte ligga där. Den ska, den ska ses. Ja, men jag är Bara... uppta ju upptagen nu vet du. Jag, jag har en serie som jag håller på med. Vilken då? Är det den du ska tipsa om nu? Ja, tipsa och tipsa. Uh, det kan vi väl kalla det. Jo det är ju så att som säkert många redan har noterat att det har kommit nya av, avsnitt av kultserien Arkiv X eller X-Files som den heter på engelska. Eh, och nu är det så att jag har inte sett de nya avsnitten än utan jag bestämde mig för att ska jag göra det här så ska jag göra det ordentligt. Så därför så började jag om från början. Jag började med säsong ett och det är där jag är just nu och håller på att jobba mig framåt. Och jag måste säga att det här är skitkul. Den första säsongen är från 1993 Och det är en så förbannad retrotrip för alla oss som var unga då Alltså kläderna, ja. frisurerna, bilarna, liksom allting som kameran fångar upp så Det är så tidstypiskt Och det är underhållningsvärde i sig Och att dessutom många av de här avsnitten faktiskt är riktigt spännande Det gör ju inte heller saken sämre på något sätt så jag och min sambo, vi kommer att fortsätta att eh, beta av avsnitten och jobba oss igenom säsongerna. Och eh, jag tittar efter, jag tror att det finns nio gamla säsonger nu och så är det väl 24 avsnitt per säsong. Så att det är ta ett tag innan vi är framme vid de nya avsnitten. Men jag är fullt övertygad om att när vi väl kommer dit så kommer det vara värt det. Mm. Coolt. Det är frågan. Jag har ju har, du, faktiskt har, har du, har du, sett de nya avsnitten som har släppts. Eh, så att. Eh, har inte för stora förhoppningar, säger jag bara. Jag har läst det också, men. Eh, vi, vi, vi får du ja, då? Ja, vi får se. Eh, Just nu som Ghut gör de gamla avsnitten. Det, det, det skriver jag nog också göra om jag såg dem. Förutom ett avsnitt. Jag fin inte finns de att se någonstans? Netflix eller alla säsonger, ja, menar jag. Via Play. Mm. Via Play yes. Aha. Ja, ja. Och då ska jag rekommendera Speciellt ett avsnitt Jag kommer inte ihåg vilken säsong det är Men jag vet vad avsnittsnamnet är Och det är Home Det är nog det äckligaste Jag har sett på tv någon gång mm. I mitt liv Jag har fast Jag få nästan madrummar av det Det måste ha varit bra skit ja, då... Det var riktigt då bra an... Ja då får vi anmäla det ja. Om du får måddrömmar ja, Nej det var bra men ja vi kör, vi kör på som ingenting har hänt ja. du Adä, du har så mycket träning att prata om så att ja. kör som sagt jag ligger i hårdträning tre gånger om dagen är det några <laughs> <här> jag jobbar ju på mina Karl-Alfred-armar ja, ja. 20 rep 3-1 <här> Kör jag ja. Vad har du för vikter då. Ja, vad har jag för vikter Jag har ju ett gummiband <här> <här> För att förtydliga då Du har rehab -träning på grund av din ja, det Som har, du ja. kallar det för ja. jogging armbåge. Eller ja. hammararmbåge som jag vill säga då istället ja. Bågar, Bågar, det är ja, båda precis. Det är dubbelsidig lunginflammation Ja, ja. precis ja. Uh, na, uh, Vi går vidare till mat då Tycker jag <skratt> Och uh, som sagt var äh, Som sagt var I tisdags var det Den årliga fettisdagen och då var det dags för semla Detta favoritbockverk <laughs> Av alla Och huvudingrediensen I en semla Är mandelmassa Ja Och det, Mandelmassa Ja det är ju sjuk. Jag blir förbannad att tänka på att bara köpesämlorna är De har ju missuppfattat det totalt Med mandelmassa Men de tror att det ska vara för hela slanten. Ja, och luftbuller. Ja, precis. Nej, de vet ju det. Lite luftvatten, gammal börs och så en stor vit klump på. Det är billigt, vet du. Ja. Men så tänker inte jag. Jag Nej. tänker så här att ska man äta sämla så ska man göra det med stil. Så att jag till att börja med... <laughs> på... Våran blogg och på artfors.se och på min eh, YouTube-sida finns det en liten film där jag visar hur man monterar ihop en stycken supersämla. Ja, och jag måste bara säga, alltså snälla lyssnare, gå in och kolla, det är helt fantastisk Alltså, oscars nominering <skratt> hänger i luften där, alltså. Regin, vet du. Det, är... <skratt> det var det som skulle vara veckans filmtips, alltså. Mm. Ja, det, fan i Det, det, låter det låter blir bra. veckans filmtips nästa vecka. Mm. Ja. Det, det, låter, det låter bra. Det, det är, här är ljud. I vilket fall som <laughs> helst, eh, jag visar i denna eh, oscars nominerade film, eh, Palme nominerade Kan och allt nu, säger att det är eh, hur man monterar ihop en stycken SuperSamla. Nackdelen jag har gjort då är eh, som att det var tisdag Jag har jobbat hela dagen Klockan var 7-8 på kvällen Och du vet ställa så och bocka bullar för att göra en stycken Eller ett par semler. Det gör man inte Så jag fuskade Jag köpte ett bröd Eller ett par stycken eh, Men det är det jag gjort Sen har jag gjort eh, Mandelmassen har ju köpt färdig också Nutella har ju köpt färdig också Och, och nötgrämmen har jag köpt färdig också I vilket fall Men du vispade grädden Jag själv Ja det har du gjort det man gör helt enkelt är att man tar en semlebölle. Eh, man tar sin mandelmassa. Vill man ha den lite mjukare än, än, än själva mandelmassan då, så blandar man ut den lite vispad grädde. Personligen så tycker jag att man ska använda ordens mandelmassa för den är i sig mycket mjukare att jobba med än de här ika och Copo och vad de nu heter. De är stenhårda när man tar det i dem. Och Det, det tycker ja. jag inte om. Blanda, blandar du i... Nej det gör du inte för du man ska ju gröpa ur lite grann i bullen och så ska man ju blanda i det brödsmulor i mandelmassan Det också. finns de som förstör det på det sättet också det räcker man har lite grädde för att få lite mjukt tycker jag det ska vara så mycket mandelmassa som möjligt och så lite annat ja. i vilket fall som helst man för och rena mandelmassan en... med bullsmulor fy fan ja, nej. Fy Det går inte man ska kunna slicka i sig den här mandelmassan utan att röra bullen om man vill det Ja, kan, kan man inte plocka bort bulle och grädde? Och det, Nej, men bara, det är någonting att ta en stor jävla klump med mandeln. Alltså. Det, går. det går. Det funkar. <laughs> ja, jag har gjort det. <laughs> jag var rädd för det. Ja. I vilket fall som helst en supersämla består av som jag har en länge kommit till. En semlebulle. På denna semlebulle så lägger man ett fint tjockt lager med Nutella. På den här Nutellan tar man sin Lilla klickmandelmassa. Man tar fel fel klick fel, naturligtvis. Fel. Ja. Så att det täcker upp. På den här... 200 gram ungefär ska man ha. Ja, det är ungefär. ja. ja. Exklusive grädden då. Ja. Ja. Sen så tar man eh, inte en utan två sådana här små påsar med nötkräm. Om man inte har en sån här stor burk då kan man ta hela den om man tycker det är gott. I vilket fall som helst på mandelmassan lägger man nötkräm och sen så tar man Lite grädde som dekoration. Ja. På det så lägger man sitt lilla lock. På locket så stör man över lite florsaker precis som det ska vara. Och lite kakao. Sen så stoppar man hela man. härligheten i munnen och bara tuggar och njuter. Ja, ja det var oh, underbart. Ja, alltså, den här videon nu spelar in, ja. Daniel. Den är så jävla bra så jag tror att den kan vinna en rockbjörn oh, också. Åh herregud, now you talking! Ja, det var fan rock and roll över den alltså. Nu, nu, herregud, jag kommer att bli Nu ja, Nya qd Ja. Vad ska jag kalla mig? QD-Pie! <laughs> <Semle> ja. <laughs> ja. Det var riktigt ja, roligt. Tack faktiskt. så mycket, tack så mycket. Uh, ja, uh, nu vet ni hur man monterar den supersämla. Och det finns som sagt våra bildinstruktioner på Youtube. Så var håll till godo och varsågoda. Ja, mycket bra. Mm. Någon annan som har någonting på mat? Nej, jag hade ju bara en idé om en snabbsämla, en korvsemla. Där. Korv med brödsemla är en snabbis då att man, man köper ett korvbrö, och så köper man en sån här korv med mandelmassa och så skär man ut en korv och lägger emellan och så lite lite grädde på och trycker det det i sig. Det finns ju det då. Ja, fast det är väl mandelmassa i blandat mjukt då. I, alltså, jag, jag tänker mig en stav av mandelmassa. <laughs> mm. Men det, så det, jag då, såg det ser ut faktiskt ut som en, en, en korm med brö. Ja, det ja. gör ju de här korn som redan finns, som ser ut som en korn med bröd. Mm. Men ja. Alltså. Ge mig en hundskitboll och lägg på så är det okej? Okay. <laughs> Nej. Nej, jag inte, det nej, det är det inte idag. Nu tog jag ju för mycket. Annars ja. tror jag man kan ta massan, och så gör man något till stora klumpar och trä på en pinne. Och sen äter man. Förstöra pinnen på det ja. sättet. Ja. <laughs> nej, men du hade ju en annan bättre idé i din del Actionpodd som jag lyssnade på tidigare idag. Ja, det är för att jag tycker det är alldeles för lite mandelmassa i köpesämnena. <laughs> så tänkte jag att man gör en reverserad Sämla. Att man tar då en, en klump med mandelmassa, eh, hård mandelmassa typ då. Och så formar man den till en semlebulle. Och så delar man den, så delar man den på mitten och fyller med mandelmassa. Och, och, och så trycker du lite grann med lillfingret ja. i, och så li, lite ströbröd, lite smulor i, det är bara brödsmulor och så lite grädde, och så på med locket- och så florsaker uppe på Det hade inte varit bättre att lägga lite grädde på- och så strö över lite smular av- bröd på grädden. Ja, eller så skit man i-, i brösmulor och grädde- och bara äter. Ja, men man kan ju på lite florsaker- för att det ska se fint ut. Ja, men för att den ska se ut som en semla- så kan man ha lite grädde och brösmulor. En reverserad ja. Nej, men jag tror semla. det blir en film på det- nästa år faktiskt- Ska jag, nog lä jag ska ja. lägga en pitch på Warner Brothers och se om de ställer upp i år igen. Ja. Nästa år. ja, ja. Man, alltså, Vi har ju den fetischen du och jag Daniel mandelmassa är ju bedrövligt. Det gjort. är ju det. Alltså. Ja, det... Jul, det, är ju, det är ju underbart för oss. Jul och påsk. Ja, herregud. Jag kan... När man alltså, köper den här stora korven med mandelmassa alltså, halvkilos eller vad det är man köper och så bara äter yeah. rätt B upp och ner Bara biter Bara biter alltså, <tryck> alltså, och sen, åt det i. Det är, så. Så är Och så är det jag som har diabetes, vad fan ligger rättvisan i <tryck> det? Men tycker du om mandelmassa då? Det är bara jävligt orättvist på något sätt Jag vill också ha mandelmassa Ja, men det är ju som jag har sagt... Ett på tre spruter med insulin... Sen är det bara att i sen ja, det hjälper ju inte. Han har ju redan testat. han har ju det och det gick inte bra. Ring, ringa akuten innan. Men det är, det är, det är bara säga så om det. Du är ovan, va? Det, det, det gäller att... Du får köra på lite hårdare med mandelmassan... Så lovar att det kommer att ordnas med insulinet också. Man tränar liksom. Ja, ja. Äh, jag, jag ja. menar, man är ju aldrig perfekt från början. Jag, jag, ska, Nej. jag ska rådfråga en specialist... Ja, du gjorde ju det. Precis ja. nu gjorde du det. Sockerfri mandelmassa. <gör> Jag är specialist på mandelmassa. Felspecialist, <gör> fel <gör> Ja. Ja, nej, vi, vi kan ju sammanfatta detta samtalet med att mandelmassa är jävligt gott. <gör> och det är alldeles för lite av det i köpelsen. Ja, det kan vi. Om det nu är till och med mandelmassa. I vissa är det ju inte ens mandelmassa, utan det, det är ju någon... Jag vet inte, det är... Ja, mormors hosta och sånt här är det. sån här vanilj, gul ja, det, vanilj. Ja, det finns ju det också, men nu tänker jag på dem där de har gjort någonting med aprikoskärnor och skit i. Nej, varför? Och så säger de att det ska vara sämlefyllning, kallar de det för. Ja, avokado i ja, är det går för ja, långt. Nej, det men ska såg vara... En, jag såg en där de hade gjort skippat mandelmassan så hade de lagt i en chokladbal istället. Ja, men det, då är, Då har du ju ja, missenstart. Lägg på mandelmassan också. Då, då kan jag ja, ah. gå <laughs> på Ja, No way talking. Då har vi nåt. Ja, finns, finns säkert en vegetarisk alternativ till det där också. Ja. Varför mandelmassa är ett djur, Precis. eller? <laughs> nej, jag tänker på i och för sig, veganskt alternativ. <laughs> tänker jag på i och för sig. Ja, det kan finnas spår av nötter får vi säga också i, <laughs> i mandelmassa. Ja, det kan det göra. Det, är det den, har... är den här ja, för säkert skull. Ja, för säker... <laughs> Ja, kan finnas spår av tre nötter. Det... I... Ja, vi får, i nog, vi får nog skriva det som en sån reclaimer. Kan finnas spår av ja. nötter. <laughs> Så är Så det. Så är det, ja. Eh, vi går väl vid, raskt vidare till... Var det bara jag som hade tränat, eller? Ja, men det sa jag redan Att... inledningsvis. Att du hade tränat. Ja, det gjorde det ja. faktiskt. Men jag kan säga det igen. Jag har tränat. Ja, du, du har ja. tränat. Jag säger som vanligt, jag har inte tränat. <laughs> Nej. Nej. och det, Vi har inte förväntat oss annat. Nej, du är ju diabetiker. jobbat. Precis. Ja. Och är man du diabetiker? Inte att jag har det tillräckligt jobbigt. Då, <laughs> <laughs> och är man diabetiker så är man proffs på formalia tycker jag. <laughs> ja ja Ja, absolut. Ja. Kristoffer ja. Formalia vad säger du, säger du? Ska vi dra lite formalia Det var Nej, sedan. det ska vi inte Men vi kan vi hänvisa till hemsidan Som vanligt, som brukligt är ja. eh, Formalian finns Att läsa på www.18podcast.se Det låter bra Tada ja. eh, Om man har tips och synpunkter då, Vad ska man göra då tycker du Fredrik Man kan eh, mejla Ja till vilken adress då? Det, det står ju i <här> på hemsidan. Ja, men... Det är som Kristoffer ja, ja, sa. Ja, precis. www.pod.18podcast.se ja. Vad var det du skulle säga, eller hur? Ja, ja. ja, ja precis. precis. Det var så jag ja, menade. Eller så såg du att man kan gå in på vår kontaktsida och så fylla i ett formulär ja. där och så ja, och, skickas det också. Det kan man göra. Ja, man kan googla också det kan man om man vet vad man gör mm. ja. sen är det en sak till, man kan om man vill man kan faktiskt skänka en slant till oss uh, om man tycker att vi ska få bättre Skype-uppkopplingar mm. eh. köpa semlor eller <laughs> något? Ja, ja, mera eh. fast Prio ligger nog på uppkoppling ja, jag tror <laughs> eller kanske någon som behöver en bättre mikrofon eller headset som inte står och vavar hela tiden Ja, det kan man göra och då kan man skicka en liten slant bidrag till oss via Swish eller Paypal. Går man in på vår hemsida uh, 18 som Kristoffer så fint nämnde så finns det en liten länk till en sida som heter Om. Där finns all information, både om formalia, syntips och synpunkter och hur man gör för att skänka en slant om man tycker vi är värda det tycker man inte vi är värda slant så kan ju skänka en slant och be oss lägga ner det går också men det är inte säkert att vi gör det men det går det går det, det, går. Går. det var det om det ja, ja. saludos amigos tjingeling Hallå. <laughs> <laughs> Men, betyder det att vi bör säga tack och adjö för den här gången? Det är ju det vi gör hela tiden. Då gör vi så! Hej då allihopa! Uh, Daniel, det var bra. Din, din kamera funkar inte Daniel Jag tror jag har råkat stänga av den här så Aha, då. Är det därför man inte får någon bild? Uh, det kan vara Nej, så Nej, den står bara och snurrar Ja Ja, nu är det en stillbild istället ja. Nu då det... Nu då Nej, Nej det står Nej. bara och snurrar Ah, ja, ska vi gå över till Hangouts eller något istället? Nej, vi... vi fortsätter. <kör> eh, om, du, om vi räknar in och så... Jag vet ju inte vad vi tappar dig för att du tystnar ju först. Ja. Om, om du går till stycket där... Det här är inte första gången. Ja, jag kan börja där igen. Ja, då räknar vi in. 5, 4, 3, 2, 1, 0...